Välkomna till Radio Folkbildaren, de fria svenskarnas radioprogram som sänder från det politiska slagfältet bakom mångkulturens linjer. När det gamla året lider mot sitt slut och ett nytt står för dörren så funderar vi till lite extra vad framtiden bär i sitt sköte och hur livet kommer att te sig för oss själva och för vårt folk. Det är den tiden på året då de mer teoretiska och kanske mer filosofiska frågorna kommer i fokus. Även om nationalismen är en grundläggande mänsklig instinkt, en absolut nödvändighet för att ett folk ska kunna överleva och kunna bygga ett stabilt samhälle i konkurrens med främmande och fientliga folkslag så behöver även nationalister en teoretisk förståelse om själva grunden till vår kamp. Dr. Peers har skrivit följande tal som behandlar några grundläggande aspekter av nationalismen och det räknas som ett av hans viktigaste. Lyssna på det och fundera vad det betyder för dig i talet vände sig Dr. Pierce till en amerikansk publik, men innehållet är naturligtvis lika viktigt för oss nordbor. Och trots att talet skrevs för omkring 30 år sedan så är dess budskap och innehåll lika aktuellt idag. Dr. Pierce såg sig själv som nordeurope och det här är hans budskap till er. Varje dag får jag brev från våra medlemmar över hela landet likväl som från folk här i Washingtonområdet som besökt våra tidigare möten. Dessa brev och frågor antyder att det fortfarande råder viss ovisshet bland folk beträffande vad vi är, vad vi tror på och vad vi avser att göra. Med andra ord, frågor som gäller vad allt egentligen handlar om. I kväll vill jag återigen försöka besvara dessa frågor så klart som jag bara kan. Jag är säker på att en av de svårigheter folk har med att försöka förstå oss är att de inte kan lista ut riktigt hur de ska kategorisera oss. De är vana vid att placera allt de stöter på i livet i små mentala fack märkta högerkant, vänsterkant, kommunistisk, rasistisk och så vidare. Och när de väl gjort det tror de att de förstår saken. Nu så är problemet att vi inte riktigt passar i något av de vanliga facken och det på grund av att National Alliance-doktrin, den sanning vi står för, är inte bara ett hopkok av gamla och bekanta idéer utan verkligen något nytt för folk. Kanske det bästa sättet att bilda sig en förståelse för National Alliance på är att först göra sig av med en del av de mest distraherande facken i ett svep, det vill säga genom att framhäva vad vi inte är. Vi är varken, så som många människor till en början verkar förmoda, en konservativ eller högerkantsgrupp. Och jag försöker inte bara vara fyndig när jag säger det. Jag försöker inte bara betona att vi är en speciell högergrupp eller en bättre högergrupp. Vår sanning har ju själva verket mycket lite gemensamt med de flesta högerdoktriner. Vi är till exempel inte intresserade av att återupprätta konstitutionen. Den konstitution som skrevs för 200 år sedan tjänade ett visst syfte väl under en tid. Men den tiden är nu förbi. Inte heller var det syfte samma som vårt syfte är idag. Vi är inte intresserade av delstaters rättigheter, av att återupprätta de individuella delstaternas tidigare suveränitet. Vi tror inte, så som våra konservativa vänner gör att en stark och centraliserad regering är ett ont i sig själv Den är i själva verket en nödvändighet för att övervinna många av de hinder som ligger framför oss som folk Vad mer ligger högeranhängarna varmt om hjärtat? Vill vi återinföra bön och bibelläsning i de allmänna skolorna? Knappast! avskaffa florsköljning nonsens inkomstbeskattning abort, pornografi för all del vi kan tänka sympatisera mer med högerkanten i dessa frågor än vi gör med vänsterkanten men de är fortfarande bara perifera frågor för oss de är inte skälet till att vi är här det är inte det saker vi är beredda att dö för det finns i själva verket flera frågor i vilka vi står närmare vad som vanligtvis betraktas som en vänsterorienterad eller liberal ståndpunkt än vi gör den konservativa eller högerorienterade ståndpunkten. En av dessa frågor är ekologifrågan, avskaffandet av miljöförstöring och skyddandet av naturen och djurlivet. Och det finns även andra frågor i vilka vi står närmare liberalerna än de konservativa. Även om jag betvivlar att vi skulle hålla med dem fullständigt i någon som helst fråga. Precis som vi sällan om någonsin fullständigt håller med högerkanten i någon fråga. Skälen till bristen på fullständig samsyn, i det fall där det förefaller råda en ungefärlig samsyn med antingen högen eller vänstern, är att vår ståndpunkt i varje fråga är härledd ur en underliggande syn på världen som är fundamentalt annorlunda både högens och vänsterns. Det vill säga i den utsträckning som de har någon underliggande filosofi alls. Det finns ofta ingen. Och en hel del människor som identifierar sig själva som liberaler, konservativa eller moderata har helt enkelt en uppsättning åsikter i olika frågor som inte är relaterade till någon gemensam föreställning, något syfte eller någon filosofi. Innan vi ser till den positiva sidan av National Alliance så låt mig bara skjuta in några ytterligare negationer. En sak som vi inte försöker göra är att hitta en snabb eller enkel lösning på det problem vi står inför som folk. Vi har enormt svåra problem. Om vi ska lyckas lösa dem överhuvudtaget måste vi ta i tur med dem med mer beslutsamhet, mer orolighet och mer fanatism än de någonsin blivit angripna med förut. Vi måste förbereda oss själva mentalt och andligt på en mycket lång, blodig och smärtsam kamp. Vi får inte inbilda oss att vi är som en grupp soldater i färd med att storma en grotta full av rövare. Och att den enda förberedelse vi behöver göra är att se till att våra bajonetter sitter på plats och att vårt krut är torrt. Detta förefaller vara de flesta patrioters attityd nu för tiden. Och det är inte en realistisk sådan. Släng ut de där nollorna i Washington, säger de, så kommer alla våra problem att vara över. Nej, istället måste vi se på oss själva som en början, den blotta början av en mäktig armé vars uppgift inte är att rensa upp i en grotta full av rövare utan att besegra en hel fientlig värld. Innan det första skottet avlossas måste vi bygga upp vår invasionsflotta med tusentals fartyg och krigsmaskiner Vi måste skapa enorma lager av kanonkulor, krut och all annan upptänklig ammunition Och vi måste göra hundra andra saker vi måste med andra ord förbereda oss själva för vår politiska kamp innan vi kan räkna med att den ger oss något annat än det konstanta misslyckande som patrioter belönats med tidigare. Vi måste bygga en grund som kommer att understödja oss under ett mycket långvarigt fälttåg. Låt mig ge er en annan analogi. Vi är som en stam hungriga, svältande människor i ett land som trots att jorden är bördig erbjuder förhållandevis lite att äta. Dessa människor finner lite bär som växer på buskar och några ätbara rötter i marken. Allt de kan tänka på är att de är hungriga och att de måste fylla sina magar. Detta är deras omedelbara problem. Det tillbringar all sin tid, dag efter dag, år efter år Med att jaga efter dessa knappa bär på buskarna Och dra upp en enstaka rot marken Och det fyller aldrig sina magar helt Det förblir alltid hungriga och på gränsen till svält Detta på grund av att ingen någonsin tagit några minuter ledigt från bärjakten Och funderat vidare bortom det omedelbara problemet Med att fylla sin mage just nu Ingen har föreslagit att medan en del fortsätter att jaga bär så borde andra i stammen uthärda sina hungersmärtor en tid och tillverka några enkla verktyg, en enkel plog av en trägren kanske och en kupacka och sedan använda dessa redskap för att plöja upp en del av deras lands bördigaste områden och plantera några bär i fårorna och vaka över dem så att inte fåglarna krafsar upp dem. Det skulle kunna rensa sina fåror och kanske avleda en del av en närliggande ström för bevattning. Om det gjorde detta, om det tänkte bortom sitt omedelbara problem och i den utsträckning som vore möjlig tacklade ett mycket större problem så skulle det slutligen, även om det skulle ta åratal, lösa det hungerproblem som det aldrig skulle ha kunnat lösa när det var det enda det tänkte på. Lösningen på problemet med att hålla sina maga fyllda skulle vara att utveckla en agrar grundnäring istället för deras bärplockande och rotgrävande. Nu behöver vi en filosofisk och andlig grund för vår politiska kamp. En grund naturligtvis, som säger oss varför vi måste strida och vad vi strider för. Men vi vill också ha en grund som förklarar för oss hur vi ska bygga en helt ny värld efter att vi vunnit den politiska kampen. Vi bygger med andra ord inte en grund för att använda under en månad eller under några år utan en grund som kommer att vara i tusen år eller mer. Vi bygger en grund som kommer att tjäna inte bara oss utan oräkneliga framtida generationer av vår ras och det är hög tid att vi gör detta vi har drivit omkring utan lokalsinne, utan långsiktiga perspektiv under allt för lång tid, det är dags att vi slutar fästa blicken vid nästa år eller nästa val och istället fäster den vid evigheten ni förstår, vi amerikaner är berömda för att vara ett praktiskt folk Ett envist och rättframt folk Vi är kanske inga stora tänkare Men vi är verkliga problemlösare Vi slår inte dank Vi kastar oss rätt in i saker Det var så vi koloniserade det här landet vi våndades inte över huruvida vi var orättvisa mot indianerna när vi tog deras land. Vi marscherade bara över dem och fortsatte att dra västerut. Det var vad vi var tvungna att göra. Vi följde bara våra instinkter och använde våra huvuden. Och oftast var det vi gjorde det rätta. Men vi gjorde även en del misstag, svåra misstag, på grund av att de sydliga kolonierna var idealiskt lämpade för vissa typer av grödor som krävde stora mängder handarbete. Det fanns naturligtvis inga maskiner på den tiden, förde vi negrer till landet. På den tiden verkade det vara ganska vettigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Men vi borde verkligen ha funderat mer på det dragets långsiktiga konsekvenser. Vi skulle inte ha behövt vara några snillen för att förutse framtiden. Historien tillhandahåller ett antal lärorika exempel för oss att studera. Vi fortsatte att göra misstag Misstag mestadels grundade på kortsynthet Misstag som kom sig av att vi inte kunde fästa någon betydande vikt Vid något annat än det omedelbara problemet Misstag av att inte tänka tillräckligt långt framåt Om vi analyserar situationen lite djupare Kan man säga att vi var kortsynta För att vi inte hade någon verklig fast grund För att vara förutseende vi hade ingen solid grund att stå på för att utvärdera våra besluts långsiktiga konsekvenser. Och som ett resultat av detta följde vi offer för olika typer av sentimentalitet, renodlad här och nu sentimentalitet, sentimentalitet grundad i enbart nuet. Det var detta slags luddiga sentimentalitet, denna Onkel Toms stuga sentimentalitet som ledde till kriget mellan delstaterna och lössläppandet av omkring 3 miljoner svarta i vårt fria samhälle för hundra år sedan. Det ledde även till vår underlåtelse att ordentligt kontrollera invandringen till detta land Vår underlåtelse att förhindra störtfloden av judar som strömmade in efter inbördeskriget Dessa saker besvärade många goda människor President Lincoln besvärades över de potentiella konsekvenserna av att frige negrerna Senare var andra bekymrade över farorna med okontrollerad invandring men de luddiga sentimentalisterna fick övertaget på grund av att det som i sina hjärtan visste att landet gjorde misstag inte hade någon verklig solid grund från vilken de kunde motsätta sig det sentimentala. De hade inte sin blick fäst vid evigheten. De hade ingen allomfattande världsovskådning att stödja sig på. Och samma problem med kortsynthet är långt värre idag. Någon går till kyrkan och hör sin präst säga åt honom att vi alla är Guds barn, svarta och vita. Och trots att hans instinkter försöker berätta för honom att prästen leder honom på avvägar utmanar han inte prästen. Eftersom han inte har några fasta övertygelser grundade i evigheten för att basera sina känslor på. Detsamma gäller för hela landet och för hela vår ras idag. Vi är som ett skepp utan kompass. Olika besättningsfraktioner Grälar om vilket håll vi ska styra åt Men ingen vet säkert Vart skeppet är på väg Vi har förlorat vårt lokalsinne Vi har inte längre någon avlägsen Fixstjärna för att vägleda oss Det är i själva verket Värre än så Vi har förlorat vår förmåga Att följa en avlägsen stjärna Även om vi kunde se någon Vi är som en nation Som en ras utan själ och det är ett dödligt tillstånd. Inget renodlat politiskt program kan ha något verkligt värde för oss på lång sikt om vi inte får tillbaka våra själar. Om vi inte än en gång lär oss hur man är trogen sin inre natur. Om vi inte lär oss att följa den gdomliga gnistan inom oss och grundar alla våra beslut på en klar och vittomspännande filosofi upplyst av den gnistan. Låt mig berätta en liten historia för er som jag tycker illustrerar vårt problem. För ett antal år sedan, när jag talade inför en klass på en privat gymnasieskolan i Maryland- det var Indian Spring Friends School som drevs av kväkarna men med en studentkår som föreförde vara jämnt uppdelad mellan judar och icke -judar, med några svarta inkastade för synskull. Under hela mitt tal till klassen satt en blond flicka och den enda negen i klassen bredvid varandra på första raden och kyste och smekte varandra i ett uppenbart försök att distrahera mig Ämnet för mitt tal var vikten av att vita amerikaner utvecklar en känsla av rasidentitet och rasstolthet om vi ska överleva. När jag gav avslutat reste sig en vit elev omkring 17 år gammal för att ställa den första frågan. Hans fråga var, vad får det att tycka att det är så viktigt att den vita rasen lever vidare? Jag stod handfallen och saknade ord. Och medan jag stod där med vidöppen mun reste sig en ung jude och gav sitt eget svar. Åh oh vej, det finns inget gott skäl alls till att vita skulle överleva, tillkännagav juden. För de har inte bidragit med något till den mänskliga rasen utöver kunskapen om hur man dödar människor. Andra raser har bidragit med allt av värde, allt som låter människor vara lyckligare och ha det bättre och sedan rabblade han upp en lista med fem eller sex namn Freud, Einstein, Salk och några andra samtliga judar Jag frågade honom om han själv var jude och han svarade med så mycket arrogans och förakt som han kunde uppbåda Ja det är jag och stolt över det Vid det här laget reste sig hela klassen inklusive det vita och gav den unge juden en stående ovation Läraren längst bak i rummet hade ett stort flin i ansiktet Mitt tal var självfallet tämligen bortkastat på den klassen De vita barnen där i hade underkastat så mycket moralisk skrämselpropaganda De hade pumpat så fulla av raslig skuld och självhat Och deras sinnen var så förvridna att det är tveksamt om överhuvudtaget någon skulle ha kunnat få rätsida på dem i alla händelser hade ingen kunnat göra det på en timme. Men det som störde mig ännu mer än den falska kollektiva rasskuld som hade pumpats in i dessa pojkar och flickor var min egen oförmåga att besvara den vita ynglingens fråga: Varför borde vi leva vidare? Det är en av dessa frågor som: Varför gott är bättre än ont? eller nu för tiden varför är heterosexualitet bättre än homosexualitet? Om två människor vill ha sex med varandra vad har vi för rätt att säga att det är bättre om det är en man och en kvinna än om det är två män eller två kvinnor? En närbesläktad fråga gäller rasblandning varför skulle inte en svart man och en vit kvinna eller vice versa leva ihop om det kan vara lyckliga? Detta är fråga som de flesta vita människor, till och med normala friska vita människor, inte kan besvara tillfredsställande idag. För hundra år sedan, före det att judar kom strömmandes in i vårt land och tog över vår massmedia och vårt utbildningsväsende, var det inte säkert att vi behövde svar. Vi visste helt enkelt att det var viktigt att vår ras överlevde och framskred. Vi visste att sexuella perversiteter och integration var fel. Vår intuition sa detta. Svaren fanns i våra själar även om vi inte kunde uttrycka dem i ord. Men då kom judiska extremister som är smarta människor, mycket smarta människor och det började ställa just dessa frågor. Och när vi inte kunde besvara dem började det tillhandahålla sina egna svar. Nu så vet alla vi här ikväll vilka deras svar är. Vi läser dem i våra tidningar och hör dem på tv varje dag. En del vita människor, faktiskt majoriteten till en början, motsatte sig verkligen deras planer. Men deras skäl för att motsätta sig dem var helt och hållet felaktiga. När det till exempel tillfrågades varför borde inte din son eller dotter gifta sig med en svart? var deras svar Nå, no. två människor med så olika bakgrund kommer inte att bli lyckliga tillsammans det kommer att få rasblandade barn som inte kommer att accepteras av vare sig vita eller svarta det finns större chans att ett giftermål fungerar om båda parterna är av samma ras världen är helt enkelt inte redo för blandgiften ännu Nå, no. för dessa judar var sådana grund och ytliga invändningar inte mer än en munsbit Problemet var att vårt folk redan hade accepterat merparten av de grundläggande, väsenfrämmande premisserna. Vårt kriterium för att välja en äktenskapspartner var lycka. Antingen vår egen eller våra barns. Ingen hade några verkligt solida svar grundade på någonting grundläggande. Kyrkorna vars roll borde ha varit att tillhandahålla de rätta svaren var naturligtvis inte till någon hjälp. Det var och befinner sig i själva verket i täten av det fientliga angreppet på alla våra värderingar och institutioner. Det befinner sig i judiska extremisters fickor i sådan grad att de nu försöker lista ut hur de ska kunna skriva om Nya Testamentet och ta bort eller ändra alla delar som de betraktar som anstötliga, såsom det judiska ansvaret för Jesu korsfästelse. Judiska extremister var i stånd att fortsätta att bearbeta vita amerikaner, sondera, snoka, ställa fler frågor, resa fler tvivel. Tills vi hade förlorat all tilltro till vad vi tidigare hade vetat intuitivt var rätt. Vår etik, våra uppförande normer, våra värderingar, våra känslor och våra strävanden ram bort till ingen nytta. Vad det gav oss istället var den nya moralen av att känns det bra så gör det. Våra barn får lära sig i skolan att framåtskridande betyder mer lycka åt fler människor. Och lycka betyder naturligtvis att känna behag. Det hela summeras i en Coca-Cola-reklamfilm. Jag är säker på att ni alla sett den på tv. En ring av omkring 20 människor, av alla färger och båda könen, uppenbarligen så lyckliga och bekymmerslösa som det överhuvudtaget skulle kunna vara, håller varandra i händerna och sjunger Jag skulle vilja ge världen en coke. Vem utöver den tarvligaste och mest trångsynta rasist skulle nu kritisera någonting som detta? Den genomsnittliga amerikanen, till och med en som inte samtycker till rasblandning, vet inte hur man svarar på en vädjan som Coca-Cola-reklamen. Den genomsnittliga vita ungdomen i våra skolor av idag vet det definitivt inte. Och när han väl en gång omedvetet accepterat de dolda premisserna i den reklamfilmen och hela den attityd till livet ur vilken den är sprungen följer den fråga jag blev ställd i Indian Spring Friends School naturligt. Eftersom människor av alla raser är jämlika och i grund och botten detsamma vita, negrer, judar, segenare, kineser, mulatter och eftersom de alla lyckligt kan göra samma slags saker, varför skulle vi bekymra oss över vad en människa har för tillhörighet, eller ens över vår egen? Skulle inte sex vara precis lika njutbart för oss om vi vore svarta istället för vita? Skulle inte en Coca-Cola smaka lika bra? Vad spelar du för roll om våra barnbarn är mulatter så länge som ekonomin fortfarande är stark och de alla har råd med fina bilar och 25-tums tv-apparater? Nå, man kan angripa denna fantasivärld med fakta. Man kan framhäva att trots att judar är smarta så har det inte åstadkommit allt av värde i världen. Vita människor har gjort en del saker utöver att döda andra människor och man kan framhäva att rasskillnader är mer än bara något ytligt. Man kan tala om IQ-poäng, man kan anföra historiska exempel på hur civilisation efter civilisation förfallet och rämnat när den ras som byggde civilisationen började gifta sig med sina slavar. Men egentligen kommer inget av det att övertyga den unge vars främsta bekymmer gäller huruvida världens konsumenter, huruvida de lyckliga Coca-Cola-drickarna, kommer att vara mindre lyckliga i en värld utan vita. Vad vi misslyckades att göra i det förgångna var att förstå den djupa inre källa ur vilken våra känslor och intuition rörande ras och andra frågor sprungit. Vi hade ingen verkligt sund och frisk världsåskådning att erbjuda den vita ungdomen istället för Coca-Cola-reklamens fyndiga, plastiga och väsenfrämmande världsåskådning. Och således kunde vi inte riktigt svara på hans fråga om den vita rasens överlevnad mer än vi kunde ge honom ett verkligt övertygande skäl till varför han inte borde göra vad som än känns bra. Antingen det handlar om att knarka eller ligga med svarta eller experimentera med homosexualitet. Man skulle kunna se på denna unge som ett extremt liberalt fall men han är faktiskt inte annorlunda den genomsnittlig och jag menar den genomsnittlige affärsmannen i det här landet. Denne brukade vara segregationist för några år sedan men han blev integrationist när det svarta började göra upplopp och bränna saker och ting i slutet av 1960-talet. När allt kommer omkring så är upplopp inte bra för affärerna. Deras individuella syn på världen kan skilja sig åt lite grann, men både affärsmannen och ynglingen i Maryland grundar sitt tänkande på en och samma sak, egoistisk materialism. Ungdomen som tror på att livets mening är lycka vet att det inte finns många saker här i världen som är lyckligare än en drös negerungar som plaskar i en lerpöl och affärsmannen som tror på att livets mening är att tjäna pengar vet att en svart kunds dollarsedlar är lika gröna som en vit kunds en individ som accepterar den sortens grundval kan faktiskt inte se något verkligt övertygande skäl till varför den vita rasen borde överleva hans mål är att leva ett gott liv och för honom betyder det ett liv med massor av pengar Massor att äta och dricka Gott om sex, nya bilar, stora hus och konstant förströelse Underhållning, det är allt han lever för Allt han bryr sig om och allt han förstår Tala om högre syfte med honom så blir han tom i blicken Tala om evigheten så skrattar han åt den Han avser att få ut så mycket av livet som han kan allt bortom det betyder inget för honom. Vilken skillnad det är jämfört med den attityd gentemot livet som våra förfäder i norra Europa hade för några hundra år sedan. Det var naturligtvis giri efter pengar så som vi är och de tyckte om att förlusta sig själva när de kunde men det var inte livets mening för dem. Deras attityd gentemot livet och döden sammanfattades kanske bäst i en strof från en av de gamla nordiska sagorna den lyder så här Fäder, fränder dö, även själv skiljer du hädan Men ett vet jag som aldrig dör, domen över dödman. Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer uttryckte i grund och botten samma föreställning När han sa att det yttersta en man kan hoppas på är en heroisk väg genom livet Storhet med andra ord istället för lycka är vad som kännetecknar ett gott liv. Nämnar jag inte antyda att vi alla måste tänka i termer av att bli berömda eller gjuta hjältedöden på slagfältet med svärd eller gevär i hand. En del av oss kan bli förunnade det, men vad som är viktigt, vad vi alla kan göra, till och med det som ser på sig själva som på det hela taget icke-heroiska, är att anamma den attityd gentemot livet och gentemot döden som var underförstådd i de fornordiska sagorna och i Schopenhauers uttalande. Attityden av att leva för evigheten, att leva med evigheten ständigt i sinnet istället för att leva för bara ögonblicket attityden att individen inte är ett självändamål utan snarare att individen lever för och genom något större i synnerhet för och genom sitt rassamfund som är evigt verkar ha umgått i flesta av oss idag det är en attityd som står i diametral motsats till den väsenfrämmande attityden av egoism och materialism och ändå är det den främmande attityden som har anammats av de flesta amerikaner idag Vi har valt lycka istället för storhet Ögonblicket istället för evigheten Vi har blivit en nation, en hel ras av heltidsegoister En ras som endast bekymrar sig över en sak Självtillfredsställelse den genomsnittliga medborgaren har naturligtvis alltid varit ganska kortsynt och hans intressen har alltid varit ganska begränsade till hans egen välfärd. Så den materialism av idag som jag talat om är en fråga om grad. Den har ett något starkare grepp om mannen på gatan än den hade tidigare. Men vad som är värre är att idag har den även ett grepp om våra ledare, om våra lärare om våra poeter om våra filosofer och till och med om våra präster den har så grundligt genomsyrat allas våra själar att vi reagerat på den med att bli andligt sjuka och denna andliga sjukdom denna förlust av våra själar är orsaken till att vi befinner oss i en sådan röra idag och den är orsaken till att vi kommer att befinna oss i en värre och värre röra allt eftersom tiden går vi kommer aldrig att övervinna det problem vi står inför förrän den blivit botad Och snälla, missförstå mig inte jag talar inte om syndernas lön i samma bemärkelse som många av oss kanske är bekanta med jag talar inte om någon antropomorfistisk gudomlighet någon himmelsfader som sitter på sin tron i skyn och straffar oss, hindrar oss från att besegra våra fiender för att vi inte uppfyller hans budord. Nej, det är nonsens. Vi straffas inte av något övernaturligt väsen. Vi är i knipa av samma skäl som en upptäcktsresande i en ogästvänlig och otrampad vildmark är i knipa när han förlorat sin kompass och inte kan se himlen genom det täta lövverket. Han vet inte längre vart han ska gå. Det är vårt mest fundamentala problem. Vi vet inte vart vi är på väg. Vi har inget lokalsinne. Vi har vacklat av stigen. Men det är något som jag egentligen inte borde behöva berätta för er eftersom alla här idag vet detta. Till och med om ni ännu inte förstår hur eller varför så vet ni det. Ni vet åtminstone att den rådande kurs vårt samhälle slagit in på är fel. Den är onaturlig. Den är ond. Vi vet alla att det är fel att acceptera den själviska och självbelåtna attityd som blivit rådande idag. Vi vet att det är fel att bara leva för nuet, att glömma det förgångna och ignorera framtiden. Det är fel att ha omedelbar självtillfredsställelse som vårt enda mål. Det är därför som vi är här. Vi vet att det finns något mer, något annat, ett bättre sätt. Vi vet detta av samma skäl som vi attraheras av skönhet och upphöjdhet och stöds bort av det fula och det usla. Oavsett vilket det konstlade modet för dagen än är. Vi vet det för att djupt inom oss, i vår raskäl, finns det en källa av gudomlig visdom, sanningen, som vi i National Alliance vill göra till grunden för vår nationalistiska ståndpunkt. Det är en sanning som de flesta av oss till stor del varit omedvetna om i hela vårt liv, men som vi nu har tillfälle att förstå klart och tydligt. Vår sanning säger oss att ingen människa, ingen ras, inte ens denna planet Existerar som ett självändamål Det enda som existerar som ett självändamål är helheten den helhet av vilken det saker jag nyss räknade upp är delar Universum är den fysiska manifestationen av helheten Helheten förändras kontinuerligt och kommer alltid att göra det Den utvecklas, det vill säga att den rör sig mot allt komplexare, allt högre existenstillstånd Livets utveckling på jorden från ickelevande materia var ett steg i denna aldrig upphörande evolutionära process Process. Utvecklingen av människorika varelser från primitivare livsformer var ett annat steg. Dessa varelsers differentiering till de olika raserna och underraserna, och dessa olika rasers fortsatta evolution i olika delar av världen, i olika takt har varit förutsättningar av denna process. Hela evolutionen av livet på jorden från dess början från kring 3 miljarder år sedan. Och i en mer allmän bemärkelse, universums evolution under en mycket längre period före livets uppkomst är en evolution inte bara i bemärkelsen av att frambringa mer och mer högutvecklade fysiska former utan även en evolution av medvetandet. Det är en evolution av helhetens självmedvetande. Helheten, skaparen, den självskapade har sedan början följt i själva verket förkroppsligat en uppåtledande strävan en strävan mot högre och högre grader av självmedvetenhet mot allt mer fulländade tillstånd av självförverkligande i människan, i vår ras i synnerhet har denna uppåtledande strävan, denna gudomliga gnista fört oss till en ny tröskel en tröskel lika viktig som den som separerade den icke-levande materian för tre miljoner år sedan från den levande materia som den utvecklades till vår tids tröskel är en tröskel av självmedvetande vi står nu på gränsen till en full förståelse för det faktum att vi är en manifestation av skaparen. Att vi är det medel och den substans genom vilken skaparen, den helhet som vi är en del av, kan fortsätta sin självevolution. När vi förstår detta, när vi hörsamma den gudomliga gnistan inom oss, då kan vi återigen stiga högre ut med den uppåtledande väg som lett oss från förmänniska till människa och nu kan leda oss från människa till övermänniska och bortom. Men vi kan inte göra detta, vi kan inte finna vägen utan denna medvetenhet, utan denna förståelse för att ansvaret är vårt. Att vi inte är Guds leksaker utan själva är en manifestation av Gud och nu kan bli, måste bli en medveten manifestation. Endast på så sätt kan vi uppfylla vårt bestämda levnadsöde. Låt mig i andra ord återbetona vad jag berättade för er tidigare denna kväll om att bygga en andlig grund för vårt politiska arbete. National Alliance långsiktiga perspektiv är nödvändigt, absolut nödvändigt och oundvikligt Det kortsiktiga perspektiv som andra patrioter försöker se på och har försökt med under många årtionden nu Det är tusentals ad hoc lösningar på snabba och enkla specialfrågor Antingen det handlar om skattemotstånd eller bombningar kan inte lösa det yttersta problem vi står inför Det kan inte ge oss våra själar tillbaka det kan verka ironiskt att vi skulle försöka besegra och förändra hela världen Att vi skulle planera för evigheten När ingen annan har kunnat formulera en framgångsrik plan För att uppnå mycket mer begränsade mål Till exempel att återupprätta konstitutionen Eller att få oss ur förenta nationerna eller något annat men det är just denna kortsynthet hos dem som har arbetat för dessa begränsade mål som varit orsaken till deras misslyckande. Och det är våra planers förankring i evigheten som ger oss tilltro till deras slutgiltiga framgång oavsett hur lång tid det än tar oss. Så jag ska berätta det för er igen. Vårt angreppssätt är inte bara en fråga om ett val mellan alternativ- det är nödvändigt. Det finns ingen annan väg än vår. Det finns bara en stig. Och det finns något annat vi måste förstå. Vår filosofi, vårt sökande efter den uppåtledande vägen är inget som vi borde acceptera motvilligt för att vi ser det som nödvändigt för att lösa vårt rasproblem, vårt kommunistiska problem och problemet med den judiska frågan. Det är inget som vi accepterar för att vi inte kan finna ett enklare angreppssätt för att ta i tur med dessa problem. Nej! Om vi ser på det på det sättet har vi fortfarande inte befriat oss själva från den kortsynthet som varit vår förbannelse i det förgångna. Vi måste förstå att den sanning som vi står för överstiger alla problem i nuet. Att titta tillbaka till den enda sanna vägen Överstiger alla frågor om ekonomi Om politik Och ytterst även om ras Precis så som evigheten Överstiger morgondagen Så låt oss sluta upp Med att börja i galen ända Mentalt och andligt Låt oss ta av våra skygglappar. Låt oss inse att sanningen har ett egen värde och att hängivenheten för sanningen är en dygd i sig själv. Detta är desto sannare i en värld där lugnen verkar härska. Det problem vi står inför idag i världen är allvarliga sådana och det måste lösas. Men den första och viktigaste uppgiften, den uppgift som alla våra övriga problem slutligen måste komma an på för sin lösning men också den uppgift som fortfarande skulle vara lika viktig för oss att fullborda, om så alla våra övriga problem inte existerade är den uppgift, den specifika uppgift som skaparen anvisat oss. Det är uppgiften att uppnå full medvetenhet om vår enighet med helheten Uppnå full medvetenhet om att vi är en del av skaparen Och att vårt levnadsöde är att uppnå det specifika syfte för vilket universum existerar Skaparens självförverkligande vår sanning är en mycket enkel sanning men dess innebörd är enorm bortom all föreställningsförmåga. I den utsträckning som vi förstår och accepterar den särskiljer den oss från alla människorna omkring oss. Vårt accepterande av denna sanning utmärker oss som det enda vuxna i en värld av barn. För underförstått i vad vi tror på ligger vårt erkännande och accepterande av vårt ansvar för universums framtid Framtiden för allting som någonsin kommer att vara vilar nu i våra händer Detta är ett fruktansvärt och formidabelt ansvar Ett överväldigande ansvar om vi endast vore människor skulle vi inte kunna bära det. Vi skulle vara tvungna att uppfinna något övernaturligt väsen att överlåta vårt ansvar på. Men vi måste och kan bära det när vi förstår att vi själva förkroppsligar den gudomliga gnista som utgör universums uppåtledande drivkraft accepterandet av vår sanning pålägger oss inte bara det ansvar som andra människor undvikit genom historien den förlänar oss ett hölje av moralisk auktoritet som åtföljer ansvaret den moraliska auktoriteten att göra vad som än är nödvändigt för att fullborda vårt ansvar vidare innebär det ett accepterande av vårt levnadsöde ett obegränsat levnadsöde, ett storslaget levnadsöde bortom all föreställningsförmåga om vi verkligen har våra övertygelsers mod om vi uppriktigt håller fast vid det krav som vår sanning ställer på oss betyder det att medan andra människor fortsätter att bara leva för dagen, fortsätter att söka enbart självtillfredsställelse och fortsätter att leva liv som i all väsentlighet är utan mening och som inte lämnar några spår bakom sig när det är över lever och arbetar vi för evighetens sak genom att göra det blir vi en del av den evigheten för en del av oss kan uppgiften verka för stor, vårt ansvar allt för överväldigande om det har rätt, om vi väljer att förbli barn istället för att acceptera vad det innebär att vara vuxen. Om vi fortsätter det förgångnas kortsynta och angreppssätt så kommer vi i längden att misslyckas grundligt. Vår ras fiender kommer att segra över oss och vi och vår sort kommer att försvinna för alltid. Alla våra uppoffringar och våra förfäders alla drömmar och uppoffringar kommer att ha varit förgäves Inte ens ett minne av oss eller vår sort kommer att finnas kvar när universums kreativa ande På någon annan plats, i någon annan tid, på något annat sätt försöker göra vad vi misslyckades att göra men jag tror inte att vi kommer att misslyckas för när vi arbetar för att uppnå vårt syfte finner vi återigen vår väg till den rätta och naturliga stigen för vårt folk. Vi arbetar återigen med helheten och vi har en mäktig tradition bakom oss. Vårt syfte är det syfte för vilket jorden föddes ur kosmos, gas och damm. Det syfte för vilket den första primitiva amfibien krälade upp ur havet för 300 miljoner år sedan och lärde sig att leva på land. Det syfte för vilket den första människorasen höll sig själv åtskild från raserna av förmänniskor omkring dem och fortplantade sig med enbart sin egen sort. Det är det syfte för vilket människan först fångade blixten från skyn, tämjde den och kallade den för eld. Det syfte för vilket våra förfäder byggde världens första astronomiska observatorium på en brittisk slätt för mer än 4000 år sedan. Det är det syfte för vilket Jesus Galileen bekämpade judar och dog för 2000 år sedan. Det syfte för vilket Rembrandt målade, det syfte för vilket Shakespeare skrev och det syfte för vilket Newton grubblade. Vårt syfte, det syfte vi måste Bli besatta av, är det För vilket det bästa Det ädlaste männen och kvinnorna Av vår ras genom tidsåldrarna Har kämpat och dött Antingen det varit fullt medvetna Om det eller inte Det är det syfte för vilket Det sökte skönhet och skapade Skönhet, det syfte För vilket det studerade skyarna Och lärde sig själva Naturens mysterier Det syfte för vilket de bestred det degenerativa, det regressiva och de onda krafterna överallt omkring sig. Det syfte för vilket det istället för att välja den enkla vägen i livet. Den nedåtledande stigen valde den uppåtledande vägen utan hänsyn till den smärta, det lidande och den uppoffringen det valet medförde. Ja, det gjorde dessa saker Till stor del utan att ha någon full förståelse för varför Precis som den första amfibien Inte förstod sitt syfte När den krälade upp på land Vårt syfte är skaparens syfte Vår väg är det gudomliga medvetandets väg Vägen till skaparens självförverkligande Detta är den väg som förskrivits oss På grund av vad vi är På grund av gnistan av gudomlig medvetenhet Inom oss och endast i oss Ingen annan ras kan färdas denna väg Vår väg åt oss vi ensamma måste bevisa huruvida vi är lämpade att tjäna skaparens syfte Och om vi är lämpade, om vi återigen hörsammar den inre kunskap som finns inristad i våra själar av skaparen Om vi återvinner tilltron till de saker vi visste var sanna utan att fullt förstå varför Och om vi nu även lär oss själva varför så kommer vi återigen att befinna oss på den uppåtledande väg som föreskrivits och vårt levnadsöde kommer att vara gudomlighet. Det av er som är här för första gången har, hoppas jag, vunnit åtminstone i början till en förståelse för vilka vi är och för vad vi vill göra. Jag vet att jag har lämnat många av era frågor obesvarade. Frågor om aktuella, politiska, sociala, rasliga och ekonomiska spörsmål. Frågor om konkreta saker. Vi talar även om dessa saker på våra möten. Vi talar om dem på ett mycket konkret och jordnära sätt. Jag har diskuterat dem på tidigare möten och jag ska diskutera dem igen på kommande möten. Målen att segra över vårt folks fiende, att trygga vår ras framtid och att bygga en ny ordning av skönhet, sundhet, styrka och hälsa på denna jord så att vårt folk kan fortskrida och mogna tills vi är stånd att fullboda den roll som anvisats oss av skaparen. Men nu vill jag vara säker på att ni förstår blott en. Sak. Om vi någonsin ska kunna uppnå dessa konkreta framsteg, dessa fysiska segrar, denna materiella förnyelse av vår nation, av vår civilisation, av vår ras Så måste vi först göra det andliga framsteg som jag talat om här Utan den andliga grunden kommer den materiella segen inte att uppnås som jag sa, på våra kommande möten kommer vi att utforska många enskilda frågor i mycket större detalj än vi har gjort här. Vi hoppas att ni kommer att vara med oss på dessa framtida möten och ytterligare öka er förståelse för vårt arbete Och låt mig säga detta särskilt till de av er som är med oss för första gången Vi bryr oss inte om vilka ni är eller vad ni har trott på i det förflutna Inte heller kräver vi att ni håller med oss exakt i hundra olika sociala, politiska, ekonomiska och rasliga frågor allt vi kräver är att ni tillsammans med oss delar en förpliktelse gentemot den enkla men storslagna sanning som jag förklarat för er här Att ni förstår att ni är en del av helheten som är skaparen Att ni förstår att det är ett syfte, mänsklighetens syfte Och syfte med varje annan del av skapelsen är skaparens syfte Att detta syfte är den aldrig upphörande uppstigningen på skapelsen Väg, livets väg Symboliserad av vår livsruna Att ni förstår att denna väg Leder ständigt uppåt Mot skaparens självförverkligande Och att levnadsödet För de som följer denna väg Är gudomlighet Om ni delar denna enda sanning Med oss så kommer allt annat Att följa därav Och vi inbjuder er att göra ett åtagande Nu, idag Att gå med oss Och arbeta med oss vi på Radio Folkbildaren vill med detta önska våra lyssnare och alla Sveriges nationalister som kämpar för vår storslagna idé. Ett riktigt gott nytt år.